Itxasugeak ura edatzen dute. Itxasugeak, kobregin, manbegin eta zuge koralekin batera elapidare familikoak dira. Espeziori guztiak, poseitzuak dira. Jatorri lehortarra dute, baina gehienek itxasuan ematen dute bizi osoa, edo ia osoa. Gehienak bizi erruleak dira, eta itxasuan erditzen dira. Kutxi batzuek perriz arrautzak erruten dituzte eta biziarentzat zati txiki bat lehorrean ematen dute. Urteetan, pentsatu izan da itxasuget, itxasoko hura edaten dutela, baina horrela, horretarako gatzak kanporatzeko sistema bat beharko lukete. Hiru espezierekin egindako esperimentuen itsasoko huri edaten ez dutela ondorio estatu da. Itxasoko ura erantzen ote duten rogatu ahal izateko, harrapatutako suge batzuk gatibu mantendu dut zuten. Oso harria izan zen emaitza. Mezeta oso egarri izan ez zuten itxasoko horik edan. Urgeza edo, urkazik eza oso diluituta hartzen zuten soilik. Baina zer egiten dute itxasugek ura egeza edo gazi geza aurkitzeko badirudi itxasuge toki mungatuetan anatzen direla eta oso ugariak direla alde euritxuetan. Seguro asko gainerak kostaldetik sortzen diren iturbegi edo korronteen urgeza behaliatzen dute ura irateko askoz ere itxasuge gehiago aurkitu baitaiz tester horrelako urgezaren emariak hurbil dauden aldeetan bestalde pentsatzekoak edo itxaso zabalean dauden zurrek euri jasa Andien ondoren gertatzen den urgezaren goiko geruza galiat, et, baliatzen dutzela azpiko urgaziaren nahstu baino lehen. Beraz, asierako galderari eman behar zaion erantzuna baieskoa da. Bai, edaten dute ehura, baina ez urgazia. Ezakigu bestelako itxasnarasteekin zer egiten duten baliteke itsasugeekin gertatzen den causa bera gertatzea